Párizs 1780 Különös volt visszatérni annyi év után, és látni, érezni, tapintani a kór előrehaladását, a bomlás egyre leplezetlenebb tüneteit, a kezdődő és lazaságát, a közeledő kirobbanás feszülő erőit, amelyek fokozódásán a gyűlölet fújtatójával azok munkálkodtak leghevesebben, akik szintén a vulkán tetején táncoltak a nemesség nagy része. Versály és Trianon akkor már két ellenséges erődként merett egymás felé, és a tunya, megalguvó király, 16. lajos, vihar rászta, ernyet harang nyelvként lengett a két szomszédvár között. Az utca, a megfizetett gúnyversek és rágalmak terjedése ellenére még hajlandó volt békét kötni Máriantoanettel, és a polgárságot bármennyire mérgezett és elégedetlen volt a közvélemény, Igézetében tartotta a trón felől áradó, személytelen varázs. De az elhagyott, kicsúfolt és elhanyagolt verszály könyörtelen volt. Október végén érkeztünk meg Párizsba. A gróf egyelőre nem mutatkozott az udvarnál. Palotája a száros templom mögött rejtőzött, óriási park közepén. Kis előépület takarta a tulajdonképpeni kastélyt, amely így kívülről, a fákon derengve szürkének jelentéktelennek látszott. A ház belsejében ugyanez a kettősség mutatkozott, és hűtükre volt magának Szent Zsermennek. Aki a főbejárat felől lépett a palotába, trópusi levegőjű, különös kúszó növényekkel, ismeretlen, dús virágfürtökkel, mesterséges lótuszos tavakkal és mesteri szökőkutakkal berendezett át, káprázatos belső termekbe jutott, amelyek gazdagsága, damaszt és brokát falburkolata, bútorhuzatai, függönyei, velencei tükrei, porcelánkandallói, szőnyegei, aranykandaláberei, festményei és vitrinekben felhalmozott ritka műtárgyai túlszárnyalták Versály pompáját. A felső emelet szobáiból azonban, amelyek Szentzsermen valódi helyiségei, hálófülkéje, dolgozószobája és laboratóriuma voltak, Száműzött minden pompát. Hálószobája cellához hasonlított. Egyszerű, keskeny vaságya fölött saját magától festett Krisztus portré lenyűgöző, extatikus pillantása nézett szembe a belépővel. Ennek a képnek a színei sötétben, derengőn világítottak. A fülke másik díszze egy falba mélyeztett, ében fa helyezett, fél méter magas elefántsont szobor volt. Omloka közepén zöldes fényű drága kővel. A szobor előtt lótuszvirág alakú kristálykehelyben örökmétséget. A hálófülkéből két ajtó nyílt. A baloldali, jól felszerelt fürdőszobába és öltözőterembe vezetett, a jobboldali egy kis, téglalakú, nem üres helyiségbe, amelynek ablakát sűrű függöny takarta. A padlón nem volt szőnyeg, hanem egy gyékény. A falakon körül 22 felnagyított, színes hieroglifa művészi kép függött. A szoba egyetlen bútorzata, keskeny, hosszú asztal volt, amelyen két hétágú ezüstgyertyatartó tartó között nagy ég állt. E csillagtérkép csillagai épp úgy világítottak, mint a hieroglifák a falon, vagy a Krisztus portré. E meditáló helyiségből nyílt azután a laboratórium és a könyvtár. Én a Szent Zsermen gróféhoz mindenben csak nem teljesen hasonló lakrészt foglaltam el a palotában, ugyancsak az emeleten, kivéve a könyvtárt és a laboratóriumot, amelyben együtt dolgoztam a gróffal. Hálócellám falát az ágy fölött nem Krisztus portré díszítette, hanem feszület. Mióta személyesen megismertem Szent Zserment, könnyű füstként oszlott el bennem minden kétei és bizonytalanság. Csodáltam őt, és határtalanul bíztam benne hajnalban keltünk. Fürdés után magunkra öltöttük sötét, hosszú köpenyeinket, amelyek papi kámzsához hasonlítottak, és külön-külön üres szobáinkba vonulva elvégeztük meditációs gyakorlatainkat. Én a hieroglifák életrekeltésén kívül vevő képességem fejlesztésével is foglalkoztam, olyan formán, hogy egy-egy meghatározott percben, az alapgyakorlatok után Szent Zsermen először ábrákat, majd betűket, Később egész mondatokat küldött nekem a palota másik szárnyából, amelyeket pontosan le kellett jegyeznem. Ehhez a gyakorlathoz egyiptomi homlokbántot viseltem, amelynek közepéből, a két szem között aranykígyófejjel melkedett ki. Ezután sétáltunk egy órát a parkban, majd együtt fogyasztottuk el tejben főtt zapkásából és nyers gyümölcsből álló reggelinket. A délelőttöt rendszerint a laboratóriumban töltöttük. Ebéd után olvastam, jegyzeteket készítettem. Szent Zsermen íróasztalánál tartózkodott. Ebben az időben írta főművét, a La Tré-Szent a legszentebb trénozófiát. E páratlan munka jelentősége felbecsülhetetlen. A lélek nagy válásának naplója. Lehetséges, hogy valójában nem más, mint Szent Zsermen saját felvételének leírása a misztikus testvériségbe, melynek végül is nagymestere lett. Célja, hogy utasítást adjon a tanítványoknak, akik már ismerték a titkos terminológiát. Az egész leírás allegorikus részleteiben a klasszikus korból kölcsönvett ceremóniákból indul ki, és nyelve szimbolikus. A szöveg így első olvasásra érthetetlen, de a mély és gondos boncolgatás fokozatosan meghozza a megvilágosodást. Egyetlen részletes sincs rejtett jelentőség nélkül. A mű 12 részből áll. Mindegyikhez megfelelő rajz szolgál megvilágításul. Az első részek a neoegyiptomi, úgynevezett memfisi szertartásból származnak, és a jelölt próbatételei a négy elemre, földre, vízre, tűzre, levegőre vonatkoznak. Hatalmas mintája a zodiákus és tizenkét háza. A zodiákus a nagy lélekciklus. És az Odiákus szimbólumokon keresztül haladó nappája az az eredeti forma, amelyből az ősi papság a Szent Körforgás bizonyítékát származtatja. A régiek az Odiákus első jelét, mint kezdetet, utolsó jelét, mint minden mundán aktivitás végét fogadták el. Szent Zsermen a háromrétű bölcsessége könyvében nagyjában alkímiai szimbólumokat alkalmaz. Természetesen nem valódi kémiai folyamatokat ír le, mert nála is, mint a nagy alkimisták mindegyikénél, a materiális arany előállítása a legkisebb része tudományának. E folyamatok a szellem spirituális haladását indítják meg, s elvezetnek az adeptusságig. A nap délutáni óráiban feldolgoztam a postát, utána két-három órára elmehettem. Szabadon kószálhattam Párizs utcáin. Ha akartam, visszatérhettem emlékeimhez de nem űzött hozzájuk vágy vagy kíváncsiság. Mégis, anyám szavaira gondolva, nem akartam kitérni útjukból. Essünk hát túl rajta, határoztam el. Lapozzuk át a régi tételeket, nincs-e valahol hézag az ismeretben. Először a Ruszanonoré mellett lévő kisboltba látogattam el. Külső képe semmiben sem változott. A piszkos zöld bádok pinceajtó előtt Épp úgy zsúfolódtak a gyalulatlan fapolcra helyezett poros kegyszerek, mint lepítr idejében. A lejáratból dohos hideg szak csapott arcomba, amely szúró és nyugtana élességgel elémidézte Lepitr és rosali feldúlt, elhanyagolt alakját. Bent ugyanúgy könyveket is árultak, ez a dohos testükbe, ruhájukba ivódott szag lengte körül őket is. A hét kőlépcső idővájta mélyedéseiben, mocskos víz az üzletben nyíló fajtó, rekett, bóskomor csengőt rázott meg, amely újra szíven ütött régi hangjával. A bolt mojos csengjében kiskopott csónyalány gubbasztott. Színtelen haja, beesett arca, apró, ilyet, értelmetlen szeme beleért az egyetlen felső ablak alkonyatba hajló erőtlen fénysugarába, ahogy fogadásomra felállt. Parancsoljon, messziő, mindjárt gyertyát gyújtok, csak tessék válogatni. Tűnődve néztem rám, mi alatt gyertyát gyújtott, elfogódottan az emlékek súlyos érintésétől. Szótlanságomat habozásnak gondolta. Apám ma már nem jön vissza, de én is oda tudok adni mindent, bármit kíván, ő. Ösztönösen felfigyeltem, hangjából kiéreztem, hogy van, titkos árut kínál, amelyet sokan keresnek ma. Bármit? kérdeztem jelentősen. A leány bólintott. Eltűnt a rongyfüggö nyárnyékában, és visszatért egy sárga fedelű füzettel. A legújabb, mondta halkan. A gyertyához hajoltam és kinyitottam a füzetet. Se de de ne pas, la triste reine en A királyni ellen gúnyvers volt. A kis penészbogár ilyetten kérlelni kezdett. Ne itt meszély, minden pillanatban beléphet valaki. Hogy megnyugtassam, gyorsan zsebembesűjeztettem a veszedelmes portékát, fizettem és elköszöntem. Korom sötét beburkolt utcában siettem hazafelé, hangok morajlottak elő a feketeségből, nevetés, szitokfoszlányok, szaladó léptek zaja. Pusmogó kamasz hangok közül egy élesen csúfondárosan kivált, és a tilos idézte. Az erotikus részletek minduntalan kuncogásba fúltak. Este vacsoránál megmutattam a füzetet Szent és elmondtam a körülményeket, hogyan jutottam hozzá, és hogyan hallottam azután a verset szurok sötétben a hátam mögött az utca személytelen hangján. Ez a méreg is a palotából folyt le a csatornába, mondta a gróf a füzetet átlapozva. Bolondok. A trón ellen kovácsolt vádak és támadások az egyetlen mágikus központot ingatják meg, amely saját helyzetüket, kiváltságaikat szentesíti és fenntartja, s ők még fizetnek a költőnek saját halálos ítéletükért. Megborzongtam a bajós szavaktól, amelyek bennem is kimondatlan előérzetként feszültek, mióta Párizsba érkeztünk. Szörnyű dolgokat beszélnek a királynéról, ön ismeri, valóban olyan fekete, mint amilyennek festik. Nem rosszabb és nem jobb, mint a többiek körülötte, csak kevésbé hajlandó a színlelésre. Nem romlott, csak szertelen. Kíváncsi, élvezetvágyó és felületes. Vannak szeretetreméltó tulajdonságai, mint egy öntudatlan gyermeknek, de ez a gyermek veszélyes robbanó anyagokkal játszik, anélkül, hogy hatásukat ismerné. Talán, ha ön figyelmeztette volna, meg se kíséreltem. A szavak fárasztják, ha nem a legáttetszőbb rokokó csipkéből szőtték őket. Szellemének mélységem a még csak annyi, mint egy kis halastó étrianomban. A sors mindig helyesen választja meg eszközét a törvény betöltésére. Marie Antoinette jellemének transmutálásához hatalmas események hője szükséges, amelyek felégetnek körülötte és bennem minden gyúlékony anyagot. Nem sokára meg fogod ismerni őt, Cornelius. Én? Hogyan? Szüksége lesz rám, mondta kitérően.